Sziasztok ismét, Remielom, jól vagytok és örömet jelent az ongón megnyomása és az új fejezet végighallgatása egy nagyon-nagyon érdekes és szép fejezet ez, az Véda, amely a hagyományos kínai orvosláshoz hasonlóan egy nagyon ősi, nagyon régi, nagyon tradicionális gyógyítórendszer, amely Indiához kötődik, Jelen pillanatban is még, bár a nyugati orvosi módszereket is átvették, de a, a lakosság gyógyítása, tehát az általános gyógyítás módszere, az jelen pillanatban is az Ayurveda, akár csak az elmúlt néhány ezer évben. A hinduizmus, mint világvallás talaján fejlődött ki az ajurvéda, amelynek a szent könyvei, a védák, a védák utolsó része pedig az upánizádok, amelynek az a jelentése, hogy a mester mellé telepedés és tanulás. Tehát ez tulajdonképpen a titkos tanítások magyarázó szövegeit tartalmazza. A védikus tradíció szerint az Ajurvéda, a gyógyítás, az élettudománya, az egyszerre keletkezett a védákkal. Tehát ők azt mondják, hogy a világ létezése óta már megvan, létezik, nem ember alkotta, hanem Isten által megalkotott, az emberek csak lejegyezték. Mert milyen régen jegyezték le arra egy fontos adat, Körülbelül 4-5 ezer éve olvasható, a legtöbb írásos emlék a késői védikus időből való, az pedig időszámításunk előtt 3000-től 600-ig terjed. Tehát akárhogy is nézzük, több mint 5000 éves írásos dokumentumok vannak ezzel kapcsolatban. Az anyúrvélelmak vannak sebészettel foglalkozó fejezetei, és vannak mondjuk itt hogy belgyógyászati részei. Egyebekben a későbbi történelmi időszakokban lefordították a világ akkor minden fontos ókori nyelvére, görögre, tibetére, Kínaira, perzsára, arab nyelvre. Tehát a később ezeken a területeken megjelenő gyógyító rendszerek minden bizonnyal merítettek az ajúrvédából. De hát az is... Előfordulhat, és valószínűleg bár nem olyan volt az információcsere, mint manapság, de ezek oda-vissza hatottak egymásra. Az ajurvéd, bár gyógyító rendszerként beszélünk jelen pillanatban róla, ez nem csak gyógyításra, hanem a teljes életre, egyensúlyra, harmóniára vonatkozott törekvést jelent. Azt mondja az ajurvéd és a védák, Tudással, hogy minden ember, minden emberi lény egy kifejeződés a kozmikus tudatnak, teljesen egyedi, teljesen egyéni jellemzőkkel. ez pedig a majd később, kicsit részletesebben ismertetendő prakriti kifejezés az, ami leír. Egyértelműen Isten létéből kiinduló nem materialista tudomány a hindu. Izmus, illetve a védikus gondolkodás szerint az én, a nagybetűs én, az isteni energia, az a testtől függetlenül örökké létező entitás, és a testben, vagy a testben bizonyos tapasztalások megszerzése érdekében jön a lélek. Nagyon korán, már sok ezer évvel ezelőtt az elmondták azt, hogy nem az anatómiában, az élettamban és a kortamban kell az elsődleges okát keresni a betegségeknek, hanem azokban az energetikai változásokban, amelyek akkor történnek meg, ha az eredeti isteni állapotunktól eltérünk, és ezekben az egyébként potenciálisan bennünk lévő és működő isteni energiáknak valamiképpen gátját képezzük. Az ajurvéda nem csak a szó szoros értelmében vagy gyógyítórendszer, hanem hozzátartozik a, annak a fajta isteni harmonikus állapotnak a megteremtése, aminek része a az életrend, az életmód, szabályrendszerek, és így tovább, és így tovább. A betegségek oka, fő oka, az a karma, tehát attól a fő vonaltól, ami az isteni teremtésünkkor, vagy testetöltésünkkor megtörtént, az attól való eltérés. Vagy a korábbi életekben az attól való eltérés, ami életünkre hatást gyakorol. Ezt az eredeti állapotot kell megtalálni, helyreállítani, és így van esély a gyógyulásra. De az ajúrvéda szól az élet egyéb fontos dolgairól is, úgy, mint az élet célról, ezt darmának nevezzük, az erkölcsről, vagyonról, a kámáról, tehát az élvezetekről, újjászületésről, lemondásról, és nagyon sok minden egyébről, ami az erényes élethez tartozik, és meghatározza az egészségi állapotunkat. Az első fogalom, amivel meg kell ismerkednünk, vagy fogalmak, amikkel meg kell ismerkednünk, azok az úgynevezett búnák, vagy kötőerők. Ezek gyakorlatilag lelkibeállítottságot jelentenek, amelyek meghatározzák az életmódunk különböző aspektusait, a táplálkozást, a mozgékonyságot, és ebből adódóan az egészség lehetőségeit mik ezek a gónák? A tamasz góna, a lustaság, túnyaság tompasság, tudatlanság gónája, lelki beállítottsága, amelyet a krokodil tulajdonságaival szemléltetnek, Rajas, amely az aktivitás, szenvedély, harag gónája és a tigris tulajdonságaival szemléltetik, és az utolsó, a harmadik a szatva, tisztaság, hitelesség, önazonosság, Isten irányába való törekvés, tudás gúnája. Ez pedig a hattyú vagy a békés tehén tulajdonságaival szemlélteti. Az ajurvéd azt mondja, hogy a gónák vele született adottságok, tehát ezeket nagyon nehezen lehet változtatni. A változtatás lehetőségét a joga, a jogikus életmód adja meg számunkra, itt hosszú-hosszú évekig vagy évtizedekig tartó gyakorlás az, ami megváltoztat bennünket, és bár ugye a gónák lehetőségeket hordoznak magukba, Tehát a gúna, az adott góna szerint célszerű élünk, de természetesen mindegyiknek megvannak azok a azok a visszahúzó erői, amelyek az isteni erőközöl közeledést nehezítik, átolják, úgyhogy ezektől kell a jó tudománya által megszabadulnunk. Nagyon sok jó rendszer létezik, ezekről, tankönyvek százai szólnak, a legjobb tudomásom szerint magam is azért néhány jóvágot gyakoroltam éveken keresztül. A Patanjali féle, Nyolc osztatú joga, amelyet királyi jogának is, vagy nyolcosztatú ástanga jogának is neveznek, tartalmazza. Ez, ugye ebben, ebben már beszéltünk róla, hogy itt a mozgás rész, vagy a testtartások ászanák,